Lehenik, préfu... et, prefetak eta des autetxiek de dute de erabakitzen, populakuntza de de osoarentzat. demokratikoki de ez da de behar bada metodo oberena. Après, euh, on plus plus Gainera, gaur egun gerotak gehiago zerbitzuak mutualizatzen dira. Ikusten dugu, mutualizazio horrek balio duela, defizit publikoaren apaltzeko, baina nola, lanpostuak postuak morriztuz. Que gu batekin. Beraz egia da, galdera hau interesekin begiratzen dugula zuzenki hunkitzen bai gaitu, baan pentso dugu hautetxeek hobe zerbitzu publikoen kalitatea gehiago zaindu herrien hegianen arteko elkargo bati pentsatu hainzina. Sinikatetan eta egilelkargotan lan egiten duten langileak, egilkargo bere zi bat egitemen anima data. Horaiko egitura horrik desagertzen baima dira, orgo posto horiek automatikoki, Elkargo berri antzartzen dira. Eta hor, fiskalitateari begira lan egiten duen talde horrek, hori ikertzekoa du. Eh, Eta dugu, kabinete bat uh, hartia dugu, hori ikertzeko, txuxen. Edozun isan, lege aldeetik uh, berri zerten dut, horra uh, jartio lan uh, lana egiten zuten uh, langilek edako la signikatetan da erri, elkargo tanta horiek, desagerzen barimadira, prozesu berri honetan. Langile horik, beren lanaukanen dutela, ondoko, ondoko elkartean hori legeak hori erten du.